Компанія, прямо скажемо, хоч з шапки вбийся. Може, покличемо майора Михна, запропонував я, і капітана Попова теж годилося б. З безпартійними не п'ю, проплямкав Козурін, тягнучи до себе бокал з коньяком. Таких фронтовиків, як ти, капітан Сміян, я люблю і поважаю, а усіх цих Табірників ворожий елемент я б стріляв. Ну ну. гмикнув я зневажливо. Запізнився ти з своїм стрілянням. Стріляти треба було раніше в тих, хто міг дати здачі у фашистів, а тепер молодець овець. Ти мене ще не знаєш, белькотав кузурін, але що знаєш? Він зкис після перших двох бокалів весь заслинився, осоловів, але вперто пив далі, поліз до мене обійматися і навіть ціло вдбатися, вишльопував губами мені над вухом. «Капітан, хочеш знати правду?» «Нахрена мені твоя правда? Ти губи витри, а заодно і соплі». «Ні-ні, ти послухай, ти послухай, щоб не, не думав. Ти думаєш, я гвардія? Яка з тебе гвардія? Соплів три». «Правильно, гвардія – це для маскування, бо я не просто лейтенант. Я лейтенант Держбезпеки. Чу?» «Що це за хренована?» «Це вище майора. Ясно? А ти тільки капітан». Так що, попрошу, чхати й хотів на твоє липове майорство. Не раджу, капітан. Рідний мій дядько, знаєш де? Не знаєш? Він генерал самого Леврентія Павловича Берії. Ясно? Комісар держбезпеки, тому просив би. Він сунувся з тільця під стіл, я ще додав йому на ногою, тоді покликав коляду, звелів «Перебери доглянь наше начальство, ти це вмієш». Гидко було мені на душі і не хотілося жити. Хто я і що? Бойовий офіцер, переможець, краса і гордість свого народу, чи жалюгідний попихач усіх оцих дурасів і козуріних, і самого Господа Бога. Козуріна прислали до нас на зламі літа – коли з Прирейнської зони, власне, закінчувалася відправка ешелонів. Ми вивезли людей з найбільших збірних пунктів, тепер підчищали простір від Бонна до Дюссельдорфа, знаходили маленькі табори, приховувані англійською адміністрацією або ж просто ніким не помічені. Ешелони з Дельбрюка відходили тепер не щодня, і не по три-чотири, як місяць тому, непохапцем, безмитушні сум'яття чітко, розмірено з суто англійським педантизмом і навіть, сказати б, занудливістю. Тоді машини знай підвозили наших людей, і все відбувалося за принципом «давай-давай». До вагонів напихалося іноді удвічі більше норми, бо ж їхати недалеко, а вже вночі поїзд буде біля Ельби, а там, уже радянська зона, вважай домівка». То хто б тут дбав про якісь норми зручності, комфорт або порядок, тепер все обставлялося з суворою урочистістю, що дивним чином поєднувалося з дріб'язковою прискіпливістю. Вагони завантажувалися репатріантами не всі одразу і не напхом, а по одному повільно, спокійно і під пильним контролем. Ешелон подавали на рампу з щільно зачиненими вагонами, двері відсувалися тільки в тому вагоні, до якого підходила союзницька комісія, і тільки тоді починалося священнодійство. Репатріант, коли це було подружжя або й ціла родина, то всі вони разом підходив без речей до майора Гарвея і пред'являв свою облікову картку. Картки ці сотворили ще американці». Бо до Поздамської угоди тут була їхня зона, і весь облік визволених з концтаборів цілком закономірно припав на їхню долю. Треба сказати, що американці провели на Рейн не з порожніми руками. Якісь адміністративні мудрагелі ще в Штатах вигадали облікові картки для всіх іноземців у визволених районах Німеччини. Там же в Штатах видрукували їх у мільйонах примірників,